Du lyssnar på Sveriges radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Först en liten varning. Om du får ett mejl med en bilaga som heter understand your blood test report.pdf, alltså en PDF-fil om hur du ska förstå ett test av dina blodvärden, öppna då inte det dokumentet. Och i synnerhet inte om du jobbar på ett företag som sysslar med att utveckla amerikansk drönarteknologi. Okej, nu är det kanske inte så många av våra lyssnare som jobbar med just det. Men det kan ändå vara bra att veta att den här filen innehåller ett virus. understandyourbloodtestreport.pdf är nämligen en del av en massiv kinesisk kampanj –och hacka hela den amerikanska drönarindustrin. En kampanj som kallas Operation Bebas– –enligt en färsk rapport från ett stort cybersäkerhetsföretag. Och det finns många tecken på att en och annan– –blivit fintad av den här blodtestfilen. Den kinesiska drönarindustrin frodas nämligen. Enligt New York Times disponerar nu Kinas militär– –över flera tusen obemannade flygforkoster. Bara slagna av ja, USA vars officiella siffra är 7000 drönare. Kineserna har sin vana trogen bland annat börjat sälja drönare som är misstänkt lika amerikanernas ökända Predator. Men till ett vrakpris på under en miljon dollar. En äkta Predator kostar mer än 4 miljoner. Och nu... Bara för ett par veckor sedan skickade Kina sin första drönare till en internationell konfliktzon. Den 9 september rapporterade det japanska flygvapnet att man konfronterat en kinesisk drönare över de omstridda öarna Senkaku, Daiyu i östkinesiska havet. Välkomna till konflikt! Om drönare och kriget som normaltillstånd. Repris av reportage från Yemen där gränsen mellan civila och stridande suddats ut. Vem är skyldig och vem är oskyldig när dödsdomen kommer från ett obemannat flygplan? Hör om Al-Qaida-flaggor och om 16-åringen som blev ett misstag. Hör även en färsk diskussion om drönarnas spridning och det permanenta krigets faror. Ja, drönare eller obemannade luftfarkoster är ett ämne som vi flera gånger återkommit till här i konflikt. Vi har berättat både om den tekniska utvecklingen och om hur drönare är del av en ny, mer diffus och hemlighetsfull form av krigföring. Där USA gått i bräschen men där flera länder, framförallt då Kina, nu verkar ligga i startgroparna och börja göra samma sak. Idag ska konflikt ägnas åt en repris av det uppmärksammade reportage där vi kom själva drönarkriget allra närmast. Det var tidigare i år som reporterna Lotten Collin och Daniel Öman reste till Jemen där USA bedrivit en militär kampanj sedan ett par år tillbaka mot terroristgruppen Al-Qaida på arabiska halvön. Framförallt då med hjälp av just drönare. Reportaget sändes första gången i mars och återkänds här i något kortad form. Det kommer följas som ungefär en halvtimme av ett helt nytt samtal om hur drönarna håller på att förändra hela vårt förhållande till krig. Men först till Jemen. Vägarna. Ingen riktig väg. Nej, nu åker vi igenom... Ja, det är lite mindre stenar i alla fall än bredvid...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 Men att Adnan Al-Qadi skulle ha varit en Al-Qaida-ledare, som det stått i tidningarna, det vill de inte gå med på. Men flaggan då, undrar vi. Den svarta fyrkanten med vit text, på husväggen. har sett den här flaggan, och är många gånger med Al-Qaida.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 Inte minst tack vare den jemenitiska journalisten Abduleila Haidershaye. Honom kan vi inte träffa. Men vi möter hans bästa vän, satirtecknaren Kamal Sharap. Väggarna i hans lilla arbetsrum är fulla av teckningar. En av dem föreställer en ung man med mustasch som står bakom en gallergrind i den amerikanska flaggans färger. Bredvid en medelåders man i kostym som håller en gigantisk nyckel.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 Men hösten 2010 arresterades han och anklagades för att själv sympatisera med terrornätverket. Kort tid därefter dömdes han till fem års fängelse. Fängelsedomen mot Abdullah utlöste protester såväl i som utanför Jemen. Och flera mäktiga stamledare krävde att han skulle släppas. President Saleh veknade och bestämde sig för att frige Abduleila. Men då ringde president Barack Obama.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 Vi the news in the afternoon actually. First there was a reporting from the al television channel that i en by the United States government. Vi såg det först på tv nyheterna prättar Men beskedet kom inte som någon stor chock. Det var väntat, säger han.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 leader of al qaida in the arabian peninsula was killed in yemen the death the death of al qaidi is a major blow to al qaida's most active operational affiliate Barack Obama presenterade stolt nyheten vid ett framträdande i virginia anwar al qaidi var en av al qaidas ledare i yemen och hans död innebär ett hårt slag mot terrornätverket sa USA:s president. Men två veckor senare, efter nästa drönarattack i oktober, då var det ingen i USA:s ledning som ville framträda. För den här gången var offret inte en al-Qaida-ledare– ledare utan en 16-årig pojke, Anwar al-Awlakis son, Abdulrahman. I saw his grave. The only thing they found for him is this, this place. This, this, The skull. This, that's it. The skull. And they identified it. Det enda som fanns kvar av Abdulrahman var en bit av hans skallben, säger Nasser al-Aulaki, och lägger handen över sitt bakhuvud för att visa. När han fick beskedet om barnbarnets stöd reste han genast dit. Resten av de sammanlagt sju offren hade lagts i två gravar. Drönarmissilerna hade slagit ner rakt utanför en restaurang där Abdulrahman och hans jämnåriga kusin satt och åt, berättar Nasser. När jag kom till platsen kunde jag inte tro att det var sant. Yes, I cannot imagine how I felt, you know, because actually I uh, I saw the whole, you know, where the, the the drone struck. How they were killed, why they were killed. This is what we are looking for. Exakt hur Abdulrahman och de andra dog och varför. Det är det vi nu kräver svar på, säger Nasser.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 det spelar ingen roll. De behöver ju inte ens rättfärdiga dödandet längre. Nu för tiden kallar de det för signature killings. Då räcker det med att en person verkar suspekt, är på ett visst ställe, har vissa kläder eller kör en särskild bil. If they suspect anybody who is like a rider or who is riding in a car a truck, for example, a Toyota uh, uh, or he, he wears clothes like, you know, in certain way.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 –med hjälp av amerikanska advokater. Abdulrahmans död har väckt uppmärksamhet i USA, berättar han. Det som om drönarkrigets offer har fått ett ansikte. Abdulrahmans död satte fart på debatten i USA–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 Aldrig förr har det funnits ett vapen som låter oss skilja mer effektivt på en al-Qaida-medlem– medlem och en oskyldig civil säger John Brennan och fortsätter. -like so Drönarattacker kan utföras med kirurgisk precision.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 För att försöka svara på den frågan ska vi tillbaka dit där det här reportaget började, till Kaulan-provinsen. En timmes bilfärd från huvudstaden Sanaa. En grupp män vill visa oss platsen för den allra senaste drönarattacken. Är väldigt här? väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt det är inte många föräldrar här, jag känner. Det är inte alla föräldrar. Längs bilvägen möter vi storögda barn som vinkar och ropar. Vår tolk, Mohamed, skrattar åt deras blickar. Ni är de första utlänningarna de någonsin sett, säger han. Är du särskilt, Mohamed? Inte så lätt.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 Drönaren sköt fyra missiler. Den fjärde träffade bilen som exploderade. På platsen där den stod syns fortfarande en stor svart fläck. Och hur många människor var i bilen? Kom, kan vi få gå. Arba Fyra Fåra människor. Och vad sker till dem? har De blev delar.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 Hans son var också bland de döda. Men hela kroppen återfanns aldrig. Bara delarna. Min sons huvud hittar vi där borta vid trädet. Och en av hans händer uppe på bergskullen- säger den gamle mannen och pekar. I bilen satt fyra män. svoger, Svåger, Jabilahib, var en av dem. Den gamle mannens son-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 Han verkar an väldigt bråttom nu Daniel. Det är någonting konstigt. Sen blir det plötsligt bråttom att komma iväg. Männen jagar in oss i bilen vill snabbt åka härifrån.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 Den är tung snabbt. Har de kommit med en bit av missilen. Devises är det that are still working.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 Vi vill att de skyldiga ska ställas inför rätta, sa Rabi El-Ahibs svåger Ahmed sist i Lotten Collins och Daniel Öhmans reportage från Jemen. Hela reportaget som ju sändes första gången i mars här i konflikt finns på vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt. I den längre versionen kan man höra hur reporterna faktiskt försökte få tag på ansvariga i USA för att få svar på de anhörigas frågor. De ringde till såväl underrättstjänsten CIA som försvarshögkvarteret Pentagon. Det är nämligen både den amerikanska militären och CIA som flyger drönare över Yemen. Men fick genomgående svaret att man inte vill gå in på specifika detaljer. Man fick inget svar med andra ord. Vi ska också säga att den jemenitiske journalisten Haider Shaye som nämndes i reportaget att han släpptes i somras efter ett tre år i fängelse. Ja, med oss nu för att prata om det vi hört och om hur det här passar in i en större utveckling har vi två gäster. Dels är det Caroline Holmqvist, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan i Stockholm. Du har skrivit mycket om det moderna krigets villkor och om de etiska aspekterna på detta. Och så har vi också med oss Samuel Bergenvall, säkerhetspolitisk analytiker på FOI och författare till rapporten Drönarkriget i Pakistan som kom ut i april i år. Välkomna! Tack. Först måste jag fråga, och då vet jag att ingen av er är expert på folkrätt. Men jag måste ändå med det här reportaget ringande i öronen börja med tror ni att de här människorna som har drabbats, den här nioårige pojken och Ali att de kan hoppas på någon slags rättvisa eller ens klarhet kring vad som har hänt vem som har bestämt vad och varför. Vad säger du Samuel Bergenvall? Men stora delar av Yemen befinner sig i ett laglöst tillstånd utan statens kontroll. Någon rättssäkerhet att tal om finns i praktiken inte. Så mängder av oskyldiga civila har dött i de krig och konflikter som pågått i Yemen i flera års tid. Här och medan förövarna gått fria. Så... Men nu verkar ju ändå vara eh, tydligt att, att de som har utfört det här är en rättsstat som vi eh, skulle vilja lita på. Lider under någon slags lagar, nämligen USA. Tror att det finns någon chans att, att man kan använda sig av några lagrum och folkrätten kan ge utrymme för de här människorna? Ja, men från ett folkrättsperspektiv är ju frågan omtvistad. Å ena sidan argumenterar ju Obama-administrationen att man följer de grundläggande principerna i folkrätten, att man agerar mot dessa grupper med grunden i rätten till självförsvar. Dessutom hävdar man ju att attackerna är effektiva och att de leder till förhållandevis en låg andel civila dödsoffer. Samtidigt, å andra sidan, så hävdar ju framstående folkrättsjurister det motsatta med hänvisning till samma typer av principer i folkrätten. Att eh, drönarattackerna är illegala och bryter mot krigets lagar. Eh, Dels att rätten till självförsvar inte kan användas till den grad för alla de attacker som har genomförts och dels att många attacker har varit, menar de, kontraproduktiva och lett till ett betydande antal civila dödssoffer. Ja. Vad säger du, Karin Holmqvist? Finns det någon realistisk chans att vi kommer få se någon högt uppsatt amerikan inom rimlig framtid ställa sin rätta för en händelse av det här slaget? Nej, det kan jag inte se att det skulle vara <coughs> praktiskt finnas några förutsättningar för det överhuvudtaget och jag tycker att Samuel summerade de argument som båda sidorna för fram väldigt väl och eh, det är precis det stilleståndet som är problemet i den här diskussionen kring deras eh, Okej, okay. om man vänder på den här steken då eh, här hade vi och vi hörde två mycket skickliga journalister som ägnade en hel del tid och kraft och, och tog ganska stora risker för att få fram det här materialet som vi just lyssnat på Samtidigt så är Yemen, precis som du sa Samuel, ett land där, eh, där det är ganska rörigt. Det utkämpas inte ett krig eh, som vi hörde om här utan flera. Dels då kriget mot terroristerna, alltså ett annat krig i norr mot hot ett i söder mot separatister där. Och i det sammanhanget så kan två oskyldiga civila offer framstå som ja, kanske inte det största problemet som, som man står inför i, i Yemen. Och frågan blir då varför är det värt att uppmärksamma det här relativt som man kan se det som administrationen i USA åtminstone argumenterar för precisa relativt småskaliga kriget som drönarkriget ändå kan sägas vara. Vad säger du om det Samuel? Jag skulle säga att drönarattackerna inte sker i liten skala utan att de har skett, skett i väldigt stor skala i synnerhet de senaste fem åren. Under Obama-administrationen har ju drönarattackerna i Yemen, Pakistan, Afghanistan trappats upp. Vi har sett hundratals drönarattacker och förmodligen tusentals dödsoffer med betydande andel civila. I Pakistan till exempel har ju sedan mitten av 2008, i snitt en till två drönarattacker i veckan genomförts. Som har lett till stora konsekvenser och därför är det viktigt att uppmärksamma. Och det är också viktigt att uppmärksamma frågan eftersom det har skett i hemlighet. Det är oftast underrättelse och säkerhetstjänster som har genomfört operationerna utan allmänhetens insyn. I Pakistan eller CIA är väl till större del Pentagon. Men det är viktigt för öppenhet och transparensen att diskussionen kring drönarna kommer fram. Vad säger du Caroline, varför tycker du att det är viktigt att, att prata om det här? Det är väldigt viktigt att prata om det här, därför att vad det visar väldigt tydligt är att den här klassiska, konventionella bilden av vad krig är ställs på ända i och med att och krigsföring. <hör> I en klassisk, konventionell bild så har man stridande parter som är identifierbara, eh, man lyder under krigets lagar, eh, som i sin tur bygger på just de stridande parternas identifierbarhet och vetenskap om huruvida någon är medlem i med en styrande part och så vidare. Enklast naturligtvis om det är nationalstater som krigar mot varandra i den mest klassiska bilden av krig. Det vi ser idag och i och med den här drönarkrigsföringen är en helt annan typ av krig. Ett krig som är indistinkt, som är gränslöst i tid och rum som är diffust och laglöst på, på många sätt. Och som framförallt riktas mot individer, inte mot styrande parter på ett klassiskt, klassiskt förståbart sätt. Det är väldigt viktigt. Det här med att kriget riktas mot individer är något nytt och något som utmärker den här typen av krigsföring. Och som ställer på ända många av de grunder på vilka man har byggt folkrätten. och man har byggt etisk och moraliskt tänkande kring krig. Um, den traditionella alltså, ömsesidiga utsattheten mellan stridande parter att man respekterar regler och normer därför att om, om du inte dödar mina civila så dödar inte jag dina civila och så vidare. Hela den eh, grunden är i, i så här, svajning och eh, detta illustreras på många sätt i, i dagens krigsföring- som kan kallas för asymmetrisk eller skuggkrigsföring. Så kanske, många saker. kanske inte minst i reportaget med den här lilla pojken- som önskade att han hade ett vapen så att han kunde skjuta ner drönaren- som han såg i himlen ett par veckor efter att hans pappa hade dödats- vilket han ju förstås inte kan. Och att det dessutom inte skulle vara eh, större risk för amerikanerna- att de förlorade sina eh, några miljoner dollar som den här drönaren var värd. Så att det är en illustration av precis det. Precis. En sida verkar skyddad. Allt mer skyddad och allt mer på distans. Mm. Ja, Vi ska prata mer om det. Först så, så vill jag vidga bilden lite bara från Yemen. Samuel, du har skrivit mycket om Pakistan. Eh, vad kan man säga om det som händer där i, jämfört med det vi hörde här ifrån Yemen? Det finns väl både likheter och skillnader- i fallet Pakistan så har ju drönarattackerna varit betydligt fler. Det har väl varit mellan 350 och 400 drönarattacker i Pakistan- eller närmare bestämt i Vasiristan, ett område i Pakistan- sedan 2008. Medan i Yemen har det kanske varit 50-60 drönarattacker. Och i antal dödsoffer så talas det väl om några hundra döda i Yemen- medan i Pakistan så talar vi i tusentaler, mellan 2-3 000. Så det är en skillnad- en annan är att medan i Pakistan så har användningen av drönar minskat något på senare år. Medan i Jemen har det ökat. Så idag är det väl ungefär på samma nivå. För jag såg senast var det ungefär 20 drönarattacker i Pakistan respektive i Jemen i år. En annan skillnad är att drönarkriget i Pakistan är betydligt mer komplicerat än det i Jemen. I Yemen är det attacker mot Al-Qaida helt enkelt. I Pakistan är det mot tre olika grupperingar kan man säga. Dels mot Al-Qaida, och det är bara en liten del av själva drönarkrigsföringen. Dels mot afghanska talibaner som huserar på pakistans territorium och därifrån genomför operationer in i Afghanistan och dels mot pakistanska talibaner som befinner sig i en konflikt med den pakistanska centralregeringen. Ja, det har tyvärr inte utrymme att gå in för djupt här men det där illustrerar ju någonting som är just den här glidningen att man från amerikansk perspektiv har motiverat det hela med det här globala kriget mot Al-Qaida och i Pakistan har man ju sett en tydlig förskjutning som du säger mot sånt som kanske är mycket mer lokala eller regionala mm. problem och att det då hur ska man motivera det här mm. även juridiskt och så. Jag vill ge dig chansen Caroline att gå in djupare på det Det som vi beskriver det som vi pratar om hur, hur skulle du förklara vad som är nytt, vad är för någon slags krig vi ser växa fram med de här drönarna? Jag kan säga två drag som jag tycker är viktiga att lyfta fram. Det första är den politiska kraften som finns inneboende i de här typerna av krig. Jag sa tidigare att krig har blivit indistinkt. Ett annat sätt att se på det att säga att, att det har blivit normaliserat. Det har blivit del av en storskalig interventionspolitik- exempelvis i Afghanistan och som har sina eh, relevans även i Pakistan- där man har fört krig för att i stor skala omforma samhällen- att bygga helt nya samhällen och det militära maktmedlet- har varit ett av många maktmedel. Det i sin tur gör att, att kriget blir en del av den normala politiken, användandet av, av militärt våld. Det är någonting som eh, återigen skiljer det från en klassisk förståelse av vad krig eh, förväntas uppnå. Och eh, den här, här politiska drivkraften finns där väldigt tydligt i diskursen. Det är en klinisk, teknisk eh, diskurs. Man pratar om high-value targets, low-value targets. Och resten av befolkningen blir då en massa. Och där återigen finns den här kliniska diskursen collateral damage. Eh, det här blir liksom tautologiskt för har man... På förhand lyckats beskriva sig själv som någon som är ute efter att skapa ordning. Och skapa ett, ett nytt typ av, av samhälle med en, en ny typ av ordning. Då kan man också förmedla bilden av att varenda civil som dör är per definition ett misstag. Och det är ett, det är ett problem. Den and, det andra draget är det teknologiska. Det är en, en sammanblandning av... Krigföring och övervakning som är väldigt specifik i drönarkrigföring. Och det här förstärker eh, normaliserandet av kriget: att, att vi ständigt har den här övervakningen och att den ändå innefattar attacker då och då, men att övervakningen är konstant. Mm. Mm. Eh, vilket man ju får en, en bild av i det här eh, reportaget, där man just hör om att det, också, att det fortsätter flyga såna här flygplan över som finns ständigt närvarande. Eh, Innan vi slutar så måste jag fråga, det finns ju en, en diskussion om eh, det som hur effektivt det här egentligen är i Pakistan. Har man har pratat om att det finns krafter som eh, liksom politiskt eh, drar nytta av det här och som är, är emot det och att man föder extremism och sådär. Men, men oavsett hur effektivt det här är så... så eh, i frågan om går det att bromsa det har funnits tecken på att Obama-administrationen velat införa regler för att få stopp på det här eller att kodifiera det och samtidigt så fortsätter man alltså inte minst efter sommaren i Yemen och även nu i Pakistan så vad, vad tror du Samuel? Tror du att det här är någonting som vi kommer se fortsätta? Ja det tror jag Teknologiutvecklingen driver fram att Drönar är ett vapenplattform som förmodligen kommer att användas i framtiden också. Kanske som till att ersätta andra eh, plattformar som stridsflygplan och så vidare. Eh, men eh, att det sker ju en viss utveckling ändå. Eh, för några år sedan så var drönarna mindre... Eh, hade mindre precision när gäller att slå till mot olika grupperingar. Under borstid vid makten till exempel var det en stor andel av civila dödsoffer. Om jag tittar på statistiken nu som är givetvis väldigt osäker så finns det ändå en nedåtgående trend där. att Som jag ser det, färre antal civila dör i drönarattacker. Vad tror du Caroline? Finns det några möjligheter att bromsa den här utvecklingen? Jag tycker att vi måste ta ett steg tillbaka där och säga att de krig som förs reflekterar alltid de samhällen som för krig. Det är därför krig är intressant att studera. Och, eh, de ju väldigt mycket om de samhällen som, som för krig. och Den här frågan om effektivitet har väldigt mycket av debatten har centrats kring den. och Den frågan är en väldigt, väldigt klen fråga om man åstadgar sig. Frågan om varför man resonerar i de termerna att det förstärker förstärker och upprepar den här diskursen kring high-value, low-value targets. Det, det, det missar helt Huvud, huvudpoängen att det här är då ett krig som förs mot individer och att det öppnar upp för ett helt nytt, eh, gränslöst, eh, tid och rum, laglöst utrymme för krigsföring. Eh, man tittar också, när man tittar på effektivitet och det här, den här kliniska torratik termen för egentligen då dödande, så missar man ju de andra effekterna som drönarkrigsföring medför. Stanford University exempelvis har ett forskningsprogram som heter Living Under Drones som just tittar på de mer immateriella, psykologiska, långtgående, djupgående konsekvenserna för befolkningen som lever under det här drönar drönarsurrandet, nästan konstanta följeslagare i energin. Och vad det för att få påverkan på lång sikt är en helt annan fråga som inte alls tas upp i den här korta diskussion om effektivitet mm. men, men då måste jag bara fråga det här laglösa tillståndet den här liksom känslan av att ständigt leva under det här hotet tror du att det är någonting som kommer drabba fler och fler människor att, det, att det, den här lockelsen som uppenbart finns politiskt mm. för ledarna i de länder som disponerar över den här teknologin, att den lockelsen kommer fortsätta finnas där eh, och att det kommer bli större områden, vad tror du? Ja, det tror jag. Och det är så att om man tittar historiskt så har alltid teknologisk innovation medfört stora förändringar i, i krig och krigsföring. Och kärnvapen när man började använda kärnvapen, är ett jättebra exempel på detta. Då fick man ett helt nytt existentiellt dilemma när stormakterna kunde fullständigt ta koll på varandra. Här har vi en ny eh, teknologisk innovation som eh, inte är ny på samma sätt som kärnvapen. Det är snarare en fördjupning och en förstärkning av existerande trender som handlar då om en ökad distans, en ökad automatisering en ökad robotisering. Inte ett komplett robotkrig. Vi är inte där än. Men det finns en, en definitiv tendens åt det hållet och teknologin möjliggör det. Det förstärks av en politisk vilja att föra den typen av krig så det finns en växelverkan därimed och det är väldigt svårt att, att, att förvänta sig att, att enskilda politiska ledare ska kunna stoppa det här. De kan naturligtvis, eh, borde naturligtvis göra vad de, vad de kan, men det är en del av större, tyngre trender, tendenser i samhället som förstärker relationen politik-teknologi. Ja, eh, läskigt. Där får jag tacka er, Caroline Holmqvist, forskare på försvarsskolan och Samuel Bergenvall, säkerhetspolitisk analytiker på FOI. Men innan vi slutar vill jag bara ge ytterligare en liten glimt av vart vi kan vara på väg. Vi började dagens program med en utblick mot Kina. Och det finns en incident i det kinesiska sammanhanget som är värd att berätta om. Den hade sitt ursprung i en makaber händelse på Mekongfloden i den gyllene triangeln på gränsen mellan Laos och Thailand. Där ett blodbad inträffade i slutet av 2011. Då hittade man elva ihjälskjutna kinesiska skömmen när ett par båtar som låg och flöt på floden- med stora mängder amfetamin i lasten. Morden fick stor uppmärksamhet i Kina- och pressen var hård för att man skulle hitta de skyldiga. Misstankarna riktades snart mot en burmesisk knarkkung- vid namn Kham. Men Kham hade sin bas i de oländiga bergen i norra Burma- och när man flera gånger hade misslyckats med att fånga honom kläckte den kinesiska polisen idén att döda honom med en beväpnad drönare. En misstänkt brottsling, på andra sidan en internationell gräns, skulle sök uppsökas av fjärrstyrd död. Inte helt olikt det USA ägnar sig åt med andra ord. Men i slutändan avstyrdes planen. Kineserna ville fånga Naokam levande och lyckades till slut med de laotiska myndigheternas hjälp. Naukam avrättades i mars i år efter en rättegång. Men det är konfliktslut för idag. Länkarna till våra tidigare program om drönare hittar ni på vår hemsida: wwwsverisradiose b 1 konflikt Producent för dagens sändning var Anja Salberg, tekniker Bradui Jouvier och jag heter Ivar Ekman.